Arratxalde edu? Arratxalde Zergatik, desobedientzia zibila Euskaraz, nola sortu zen proiektu honen idea? O, proiektu hau aspaldi sortu zen, egiazkan da, intsumizioaren garaian edo, sortu zen, hor e, inguru horretan edo, zeamobida horretan edo, ibili nintzen ni, eta pentsatu non hau funtsesko testua zala. E, ulartzeko zer zan intsumizioa eta zer zan mugimendu hori guztia, Eta pentsatu nun ezinbestekoa zala hori e, tresna hori edo euskeraz edo izatea. Azken finean jende guztiak edo hitz egiten zuen ordun eta gaur egun ere hitz itzegiten du desobedientzia zibilaren inguruan. Baina askotan nik uste, ez dugula jakiten edo zerta zaigaren desobedientzia zibilaz zaigaren. Sentxazioa sen dudun nik desobedientzia zibilak kontzeptua itzak askotan entzun ditugula baina azuro agian ezagun ez ezagun handi bat dela, Hor da, enso zenera. Eh, asko zo, e, ezagunagoak dira Zororen ideiak Zoro berak baino. Uh -huh. Izan ere, Zororen ideiak baziak bezalakoak izan dira eta sei hoiek loretu india beste beste batzuengan batez ere, ba gandi batengan, esaterako, Martin Luther King batengan. Eta azken finean e, estatua eta gizabaabanakoa edo estatua eta herriaren artean ba, nolaabaiteko gatazka edo dialektika bat edo dagoela eta mugitu behar dala sentitu duten e, guztiengan. Uh -huh. Eta liburuaren ideia bera, alegia noiz e, iritsi zan, noiz heldu zen edizioa egiteko aukera hori, zegania edizioso berezia da, eta lezberdina ditu. Bai, berezia da. Hau, e, zera, itzulpen gintza, ho, bueno, itzulpen gintza lan haunik e, duela, ez dakitea, hama bat urtedo egin nun, egin nun, eta bukatu nun, eta egia esana e, argitaratu egin zan, ostiela aldizkarian, aldizkari famatu edo infame uran egazun, <laughs> nahi duzun bezala, E ana gertu egin zan oso sorik, baina hiru ataletetan agertu zan eta nahiko sakabanatuta zegoen mm -hmm. e, testua. Gainera e, ez dago testu hori eskuratzeko biderik. E, aldizkari hori etxean gordeta ez daukanak eta hiru ale hoiek edo lau ale gordeta zitunak ez dauka testu hau inun aurkitzerik. Mm -hmm. Zeukan, orain arte. Mm -hmm. Ordun duela duela Urtebe te edo ba, Patxi Politorekin topo egin nun, berak deitu zidan egia san, berak ezagutzen zuen ostielako testuura eta berak, bueno, beti esan di danez, pena da gaurro hemen ezagotea, baina berak beti esan di danez, liburu hau da bere bizitzako liburua. Ba, no. bai. Aha, eta hori. Berak ere gertutik ezagutu ditu horrelako mugimenduak eta hori da bai alako historietan egon da eta liburu honek ba nolabait ba, markatu egin du bera. Bueno, beste jende asko markatuen bezala. Mhm. Uh -huh. Nahikoa da kandi bera irakurtzea jakiteko zenbat aldiz edo aipatzen duen liburu hau. Bai. Eta berak, bat, deituen zian telefonoz, eta esan zian nahizu. Beitu nik, eh, bueno, azpaldin abile edo amenar gitaletxe egitasmo batekin, liburuak atera nahian, gauza batzuia atera izan ditugu, potxo argitaletxea da, bera honiatin bizi da, eta handikan eh, mugitzen du. Mm -hmm. Eta berak esan zian nahizuela hori eh, paperean atera, liburu... Libru txukun bezala, testua bateratua egon dadin, eta jendearen esku edo egon da din. Noskinik baietze zanio bere ala. Eta horra ziginen lanean, eta, bueno, ba, batera da, liburu zuko. nahiko zkan bueno, osatua, hainbat atal ditu. Ilustrazioak, komikia. Ilustrazioa ditu, aitor bolinagak, eindako ilustrazioak, ederrak. Uh -huh. Eta baita ere, Donald Johnson, estatubatuar estatu batek guri espreski, liburu ontarako, eman edo utzien dizkigun ilustrazio batzuk. Johnson hau, e, nahiko ezaguna da estatubatuetan, han bere liburuk best, bestseller edo dira. Berak e, sortu du pertsonai bat, e, Henry, deitzen duna, arts bat da, baina azken finean, e, zoro da. H, hmm? Henry David Thoreau pertsonaia da eta berak eh, hartzo horren bidez hartzo horren abenturaren bidez, abenturen bidez kontatzen du Henry David Thoreauren bizitzako pasarteak eta haren filosofia transmititzen dugu. Mm -hmm. Berez aurrentzako liburuak dira, baina liluragarriak dira baita helduentzako ere. Mm -hmm. Eta berak eh, oinen artean dauka bat dala eh Henry Mendira iotzen da edo bueno. nik itzuli dut norbaiteko beto hingo doa ingen etorkizunean algitaratzen bada euskeraz eta liburu horretan kontatzen du eh Henryren zororen alegia e, Gartzelaldia zoro Gartzelan egon zalengo bain eta egun batez edo gau batez egonzan zerratik eh zergak e, ordaintzari uko egin ziolako eta zergak ordaintzari uko egin zion E nayzuelako protesta egin e, esklabotza eta Mexikoren aurkako guda bultzatzen zuen gobernuaren kontra. Garai horretan zoro oso, bueno, burubelarri zegon murgilduta esklabismoaren kontrako mugimenduan. Bere familia osoa ere esklabismoaren aurkakoa izan, lagundu egiten zieten ehualdetako estatuetatikan, an, estatua esklabistatik yes, egiten zuten Beltzei, Kanada aldera edo IES egiten zutenei Hori legezkan pukoazan, oski mm -hmm. Eta Eta baitare Protesta egin aizun ba, e, Estatu batuek Garai hartan gara edo Gerra, egiten zio, e, inbazio Egin zuen, e, Mexiko Iparraldean Gaur egun Texas edo Texas nahi duzun bezala e, Estatu hori, e, garai hartan Orain Mexiko zan bai Texas, bai e, California Bea eta inguru hori guztia hori Mexiko zan baina ez tatu gerra bat antolatu zuten inbaditu egin zituzten ingurune inguruneoiek eta gaur egun ba ez batuak edo dira horregatikan California inguruan edo izenak edo gaztelerazkoak eta izaten dira eta zertara segatikan egin zuten gerraura gerraura zan e, kontua da legearen, e, legearen arabera E, Estatuatuetako iparraldeko estatuk ere estatuetan depekatuta zegoen esklabuak izatea. Hegoaldekoetan zile izan. Ordun Gerra hori antolatu zuten zabaltzeko hegoaldeeko estatuen eremua. Hau da gero eta lur gehiago izateko esklabuak e, izan hal izateko. Eta claro, zoro batentzat Zoro bat, zoroa, e, zoroa, bai, marko Zapienik txisteak ito e, gizon honen izenarekin, gero kontatuko dizuet et ba, zoroa asaldatu egitzen historia horrekin, beretzat erabat, e, normala denez, erabat moralaren, e, zentzun moral guztien aurkakoa delako e, esklabuak izatean, noski. Eta horregatikan gau bat egin zuen kartzelan. Eta Johnson marrazkilari honek kontatzen du zororen gartzelaldia. umentzak umei kontatzen die bere marrazken bidez. Eta berak eman dizkigu e, liburu horretako hainbat e, zirri borro edo egin zitxunak guk e, liburu honetan agertzeko. Eta marrazki hauek ez daude beste inun ez sindira bestinon ikusi bakarrikan honetan ez estatu batuetan eta ez beste munduan bestinon bakarrikan gure dizio honetan Mm -hmm. Aipatu duzu ere, labur laburu, bain arte ezduguesan, Marcos Apainek idatzi duela Itzaurrea, Itzaurre Sakona, egia esan. Sakona eta oso berezia, egia esan merezi du iragurtzea. Bere ohiko tonuan berez e, idatzia, ezta, ez desde la batería de raza se han contado sus eta y askotan. Bai, dibertigarria da, aldi berean, baina pertsonaia aurpegi guztietatikan edo az, aztertzen duena eta gainera Sakon eta Ongi, erabak Ongi aztertzen duena. Hori da neurri batean Sakon astertu eta desmitifikatu ere egiten du, ezta? Baitare. E, e, itza horretik, itzauek atera, atera ditugu, hain zuzen ere, zuroren jarraitzaile izatea ez da basoan txabola eraiki eta bertan bakartzea. Egunero lau orduko ibilaldia eta intzira izoztuko bainoa errepikatzea. Baizik, nork berea almenak eta askatasuna albezain sakonki eta ederki mamitzeko moduko bizimodua biletzea. Inertzea gora bera, normaltzat jotzen dena eta bestek, zurandik espero duten duena gora bera. Horrela ikusten duzuzuk ere, Markosek osartzen da Bai, sorok ere badaukako beste aurpegi hori, eh, bere bizitzanen azken urtetan edo ibilizan alako borroka politikoen inguruan murgilduta, e, garai hortakoa da desobedientzia zibila hau, baina gau baino lehen berak idatzi zuen Ugalden izeneko liburua. Entzideren bai, izena estan? Hor ida, Vera irian bizizan. Massachusettsetzen dago eta han dago Walden haintzira edo deitzen diotena eta berak e, justo ze astatu batoharrek e, independentzia eguna ospatzen zutenean berak hau da Ustaian 14 e, da la ustet. Ustaiaren 14 da. Nació 4 de julio película, está. Vaya, estica anda, bai tocais que. Errexa hoitzeko. Vaya, Malabon Frantziakoa da, bai, <laughs> <Arresa horretziko. laughs> bai, Frantziak ba da barkatu. E, justo egun horretan, berak e, bere independentzia pertsonala ala nahi izan zun, eta hartu zun, bestek edo spakizunetan zeuden bitartean, eta hon zan bizitzera aintzira horren ingurura. Berak eraikitako txabola batera, txabola txiki batera. Mm -hmm. Etan bi urte pasazik juen. Eta bi urte hoietan, ateasun materiala idazteko ualden, gara... E, gaur egun ekologismoaren haitzindari haitzindari den lan bat onarrizkoa eh? beste desobedientzia zibila hau e, bueno, desobedientziaren ingurun, inguruko mugimendu guztientzako onarrizko testuan bezala walden horrek edo ba, ezarrezitxun nola baiteko gaurko ekologismoaren edo onarriak sekulako observazioa ya, sakona iten du naturaren inguruan Eta batez ere bere, bere garaikiden bizimodua zalantzan jartzen du. Eta modernitatea zalantzan jartzen du, baskin finean. Eta e, berak planteatzen du alternatiba bat. Alternatiba, naturzalea, e, lan, lanik gabe bizitze, bizitzea, dirurik gabe bizitzea, naturaz gozatzean naturan murgilduta bizitzearena. Beraz, horrik usten dugu, hipi guztik, edo nondekan hartu zizik usten Baiz, ideiak, he. gero ekologistek eta hori guztia. Eta zururen ezaugarri da, nola baita, hitza eta praktikaren arteko, teoria eta praktikaren arteko koherentzia bilatzea aipatu dugu hain ba, ziren e, e, alboan, e, bizi izan zela bi urtez, e, gartzelan, sartu e, e, zutela, zer gako <susur> Hori aldarrik atzen duen hori batean ere, ez da? Teoria asko dago, e, filosofia asko, baina praktika gutxi. Bai, hori da, testuan behin eta berriz edo esaten du, e, berak esaten du, ez zaldi edarrean esaten du. E, e, nola baitere, az, e, justizia, defend, e, justizia hitzez defendatzen duen pertsona bakoitzeko edo mila pertsoneko pertsona bakar bat ere balego praktikan ere desandatuko mm -hmm. lukena, orduan benetan iraultza egina egongo litzatekeela. Mm -hmm. e, testu hau de zebila, Sevilla o ozen esateko sortua da, mm -hmm. berez diskurtzoa da diskurtsoba bai, hau aurrean egiteko, berak horretarako idatzien. Et hori e, itzulpena eiterakoan aintzatartu zenuen, edo eragina, horren eragina somatu zenuen? Bai, hori izan da nire kalbari oren bai. <laughs> arrazoin nagusia. Izan ere berak erretorikaren, garai hartako erretorikaren molde guztiak erabiltzen ditu, eta baliabide guztiak erabiltzen ditu. E, imaginatuk gaur egun ba, Fidel Castroen diskurtsoak nolakoak diren. Eh? Orduk eta orduk irauten duten esaldi boro biletan luzez e, zipristinduriko eta osaturiko diskurtso ikaragarri luzeak edo izaten dira. Eta, eta hori da, azken finean, e, zorok garaionetan, emaretzigarren mendean edo, ordun erabiltzen zen erretorika, hau da, e, apaizek sermoi amaterakoan erabiltzen zuten erretorika, politikariek ere erabiltzen zutena horregun e, kuban eta alakotokitan eta txabe zen ingurun eta mm -hmm. oraindikan bizirik e, dirauen erretorika moldeak dira. E, Horrek ekartzen du ba, zorok e, esaldi batean ba, irumen menbeko esaldi edo sartzen ditzuela. Mm -hmm. Beti ere jendeak konbentzitze aldera. Hau da, argudio bat ematen du, baina argudio horren barruan beste iru edo lau azpi argudio ematen ditula, eh? beti ere jendeak bere, bere ideiara edo eramateko. Klaro, horrek euskeraz arazo handia sortzen dizu, euskeraz menpeko saldik, ba, ez direlako oso ondo gelditzen jendeak ildo agaltzen dualako aditza buka eran jarri berrengatik eta horren guztiarengatik. Eh, E Osti arabagertu zan ditzulpenean nik gehi jokatu non testuari ba, fideltasun gehiago izatearen alde eta ordun zailagoa zen orain honetan jokatu dut irakurlearen alde. Mm -hmm. eta egin dudana da, ba, esaldi horiek ba, zatitu eta esaldimutzago bihurtu mm -hmm. eta beti ere errestear arre hala ere? E, hori guztia esan da, esan e, testu honek e, meretzigarren mendeko hizketa molden e, kutsua edo duela esan da, e, horrek ez gaituera man behar pentsatzera e, zarkituta edo dagoenik inundikan ere. Eta hori edo nork ikusiko du bia irugarren edo lagarren Zeo Zer zehozer baldinbada testu honekin harrigarria da, zein bizirik dagoen gaur ere. Hori galetu behar nizun ere, ba, nola ikusten duzun testuaren balioa egungo praktiketatik edo egungo proiektuetatik edo uh -huh. mugimenduetatik. Bai, ba, hori esatizut, eh? E, testu hau irakurriko duenak, bosgarren esaldian edo, jende guzteri gertatzen zaio, bosgarren esalditikana aurrera edo, esaten du, jontxo, noiz dago hau idatzita eta idendute atzera, eta esate dute, haue meretzigarren mendean idatzizun, Mexiko jartzen duen tokian jarri Irak edo Afganistan edo dola urte batzu Vietnam eta berdin berdin balio izkizute esaldi berdinak. E, harri garria eta beldurgarriaren garriaren horri batean ez da? Baita ere, baina bueno, horrek esaten digu e, zorok testu honetan planteatzen dituen ideiak eta agatazkak eta hori guztia e, bizirik daudela gaur egun ere Eta segure bizirik egongo direla mm -hmm. egun urte barru ere eta berreun eta betidanik. Oso gatazka onarrikoak direna. Azken finan dela, gizabanakoa estatuarekin duen erlazioa edo zertan oinarritzen dan eta zertan oinarritu beharko litzateken. Horren inguruko hausnarketa da. Eta horrek balio du berdin duela mila urte eta mm -hmm. balioko du mila urte barru barru ere. Horregatik da klasiko bat, eta horregatik egon behar zan, derri horrez, euskeraz. Mm -hmm. Ba, eskarek asko, edo. Ba. Ekartzu batik euskara. <laughs> e, aipatu duzu lehen, e, irakurlearen alde egin duzula, e, berri, berrikusi egin duzunean bere garen egin itzul, itzulpena, Baina baita entzulearen alde ere, e, webgune bat ato handu duzu beha, bai. e, liburuaren inguruko materialarekin eta mm hor, -hmm. e, irakurri egin duzu liburuan. Bai, ba, interneten aroan gaude eta e, liburu, liburu gintza aldatu eginda derrigorrez eta nero ustez onerako. Gaur egunez da maikua gauzak e, paperean ateratzea, hor e, hostilaren lezioan eruztes ongi, ongi atera genula. Eh? Mm -hmm. Ostilan, bai, argitaratu zan testu bat, baina karo, e, ura ez dago eskuratzeri gaur egun. Mm Horein -hmm. paperean ateratzen dugu, eta, karo, paperean erosoa da, eta ederra, irakurtzeko, marrazkik ikusteko, eta hori guztia. Baina ez da nahikoa. Gaur egun testu hau eskuragarri egon bar da. Eh? Eta hor erabaki genun alik eta formatu guztietan edo ateratzea. E, liburu hau mm -hmm. eta horretarako atondu dugu zuk esan duzun bezala weborri hori e, elbidea nahiko aldrebesada claro e, irratiz esateko, Baiztua. baina Googleen desobedientzia zibila jarriz gero ba lehengoaz bada bigarren postuan edo hor agertuko zaizue. Mm -hmm. eta zer dago weborri horretan weborri horretan dago ba aurkezpen bat sorozein e, zan eta zer egin zuen buru hor, e, webune horretan dago testu osoa e, irakurri izateko irakurri eta baita kopiatu eta beste omaittzen pegatzeko aukera dago. Te, ze, webune horretan dago aukera liburuaren PDFa, PDFa edo beste liburu elektroniko formatoetan hezteko dohanik hau da edo nork klik batekin, Gehitu dezake liburu hori irakurtzeko, e, liburu elektroniko irakurtzeko gailua baldin badu, ba horretan edo bestela ordenagailuan edo nik ez dago gomendatzen, gomen obe dalako <laughs> ba, gainean irakurtzea, baina bueno, e, beste ere etorriko da. <laughs> Eta e, gero beste gauza bat, piska berrixiagoa dana, eh beste ere tokitan oso oihkoa da audioliburuak egitea. Hau da, jende askok, edo ez du oitura irakurtzeko, edo, edo ezindu, edo, edo e, e, ordu asko pasatzen ditu kotxean, gidatzen, edo autobusean, edo. Ta jende hori, e, horri ba, erreztu egin behar zaio bidea, edo, li, e, zera, testu hau edo, bueno, barneratzeko bidea, edo, eman behar zaio. Eta horretarako prestatu deo audioligurua, audioliburua mm -hmm. da. E... Norbaitek irakurri egiten dizula Liburua Eta zuke hori entzun dezakezu Zure mepeiru gailuan Edo zedean Kotxan zuazela, bidai luze bate egiteko Ba musika Edo irrati txatxua entzun beharrean Magui barkatu <hazurri> e, Barkatu azode Baina ez da errepikatu Osaetun <hazurri> <hazurri> gana e, Ba aukera duzu ba, Liburu hori e, entzuteko Zede batea edo pasa dezakezu, edo mm -hmm. eta entzun dezakezu autoan. Hori klik batekin geisten duzu ordenagailutik. gailutik. Ba, ortsa dutzu edo, sobe dientzia zebila liburaren inguruan atan duduten egiek, editorek eta egiek. Bai, beste gauzatxo bat bai? lehu ere. Eta uste e, hortan, bueno, e, naik piskat or originalak edo izan garela. Gain arte, bueno, bintzat jendeak hori esan dit, e, ez dutelako beste, beste iniun ikusi, gain arte bintzat e, e, euskeraz, edo. Eta hori da, wikitzulpena. Mm -hmm. e, e, e, Azalde guztu? Bueno, wiki, wikipedia hori guztia Dai. da, irakurlek beraiek edo, edo nork edid, edita dezaken enziklopedia bat. Ba, bueno, filosofia mm -hmm. berdina hartuta. Nik eh, asiratik planteatu den nik eh, itzulpen honi mila uelta eman dizkioan bezala, ba beste jende askok ere, beste mila uelta eman dizkioan, eta hobetu. Mm -hmm. Orduan, zer gaitik utzi, bidea irikita eh, itzulpen lan hau edo obetzeko. Mm -hmm. Orduan, weborri eh, horretan ere, zuk daukazu aukera, eh, daukazu zutabe batean, testua jatorrizko testua ingelez ez, eta alamenean, nik eindako bertsioa euskeraz. Zuka duzu, esaterik, ba, jo, esaldi hau, nero ustez, asko zo beto litzateke horrela jarrita. Mm -hmm. Eta tititi hor editatzen duzu. Eta nere esperantza da ba eksperimentua ba da azken finean baina nere esperantza da ba urteak pasala edo jendearen aportazioekin gero ta e, itzulpen txukun txukunago edo eingo dugula edo egin analizango dugula mm -hmm. hortaz intzulientzat e, idakurleentzat e, bikoitza irukoitza laukoitza mm hotse -hmm. galitzen da Nemberak, aurrera egin du, eskerrik asko edu lartzan guren. Beste behin eta jarraian entzengo ditugu audioliburuko zati batzuk, laster arte. Ger berarte. De desobediencia Henry David Zoro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 Batere gobernatzen ez duena da. eta gizonak horretarako presdirenean hori izango duten gobernnutzaat. Kasurik goean gobernua aurrera bide bat, besterik ez da, baina gobernu gehienak normalean, eta gobernu guztiak batzuetan atzerabide izan ohi dira. Armada iraunkor baten kontrako arrazoiak asko, funtsesko eta konbentzigarriak izanik, berdin erabil daitezke, azken batean, gobernu egonkor baten kontra ere. Armada iraunkorra, gobernu iraunkorraren beso bat besterik ez da. Herriak bere borondatea gauzatzeko aukeratu duen baliabidea besterik ez bada ere,